Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Dags för ytterligare en av dem där. Jag har alltid vetat att jag skulle jobba med detta, personligheterna. I podden Agendasättarna välkomna förresten till denna intervjuserie där jag, Anders Sedhamre, ställer folk inom sportmedia eller idrottsutövare mot väggen. I detta avsnitt lyssnar vi till Simors kommentator, reporter och programledare Jonas Dahlqvist som trots sin relativt låga ålder har varit yrkesverksam i den kanalen i över tio år. Hör vad han har att säga om sin stora kärlek till Premier League och allsvenskan hur han ser på supportrar såväl som Stuart Baxter, varför Goodison Park luktar kiss och att han själv är riktigt gubbig. Synpunkter på podden levereras med stor geist på agendasattarna.gmail.com eller via Twitter där jag heter Anders Sedhamre i ett ord. Vill ni lyssna på tidigare poddar gå till agendasattarna.wordpress.com eller expressen.se-podcast. Och ni vet också att jag har hyrt en otroligt stor magasinslokal i Frihamnen i Östra Stockholm där jag samlar alla mina Agendasättarna t-shirts. Som fortfarande faktiskt är till Salu. Kontakta mig via Twitter eller mejl om ni är intresserade av att införskaffa en sån där. Nog om detta här är från intervjuobjektets hem i hjärtat av Södermalm, Jonas Dahlqvist. Välkommen Jonas Dahlqvist i podden. Tack. Första frågan är ju att man får beskriva sin egen roll. Hur låter det när du gör det? Eh, kommentator, programledare, reporter på Seymour. I många år nu. Du har varit där sedan 2002 va? Mm. Samma dag som Astrid Lindgren dog. Vilket ja. var eh, det? var väl i eh, 28 i januari kan det ha det. Alltså, tid, tidigt på året i alla fall var det. Ja. Då klev jag in där som praktikant från journalisthögskolan. Det var min första dag på Simor Och sen blev jag kvar. Har du aldrig varit lockad att prova något nytt? Jo, det har man väl varit man och man. Jo, det har jag varit. Säkerligen ett par gånger testa helt andra saker än sportjournalistik. Men... Sen är det ju ett väldigt bra jobb så när man tänker en eller två vänder så, så blir man kvar. Vad skulle det kunna vara om det inte var sportjournalistik? Eh, min sambo jobbar ju för Läkare utan gränser eh, så vi har ju pratat ganska mycket och eh, initierat om att flytta utomlands. Eh, och att jag skulle följa med då som, ja det heter ju som medföljande, som bihang. Och åka någonstans Var man nu skulle hamna om det är Afrika Eller Sydamerika eller Asien Men de kontrakterna är ofta på två år Och det är en rätt stor grej Att flytta ändå Vi har tre barn Så att det gör ju saken ännu större Så vi har inte kommit iväg än Men det, det kanske kommer, det, det vet jag faktiskt inte Var kommer det idrottsintresse ifrån? Det är primärt fotboll, sant? Ja Det kommer nog från Faktiskt som alla andra tips extra var det som det började med, eller alla andra i våran ålder, när jag föddes 76. Det var att på helgerna så var farsan ledig så att hela familjen var samlad och då blev det standard att han låg och somnade till tips extra på eftermiddagen och det var något väldigt mysigt över det. Man kunde sitta där och lyssna på plingen och titta på någon match jag tror inte att jag var så intresserad av det från början, jag var bara 5-6 år gammal men så blev det en väldigt positiv känsla och sen så gick vi på match på stadion. Första gången när jag var 6-7 år gammal. 82, 6 år gammal. Och sen dess så blev det bara mer och mer om man började spela själv och så växte det. Har du skills eller är du bra på att spela? Nej, jag var jättedålig. Jätte, dålig var jag. Ganska bra speluppfattning och sådär men oerhört slö. Alltså jag, kan, jag kunde inte springa för fem år och gillade inte att tackla och nicka och sånt där. Men jag gjorde rätt mycket mål när jag var liten. Sådär. Fräck. Jag stod bara och väntade på att alla skulle springa efter bollen. Ställde jag med mig vid målet och så petade in. Mm, väldigt. Ehm, precis som din kollega Peter Johansson på Kanal Plus, så känns du som en sån som har haft den här kommentatorsdrömmen i dig länge. Stämmer mm. det? Som mm. barn att du satt och refererade saker till. Jag var igårmiddag med nu. Det stämmer. Ehm, jag har jag sprungit och kommenterat matcherna. När jag, när jag var liten. Som jag själv spelade i. alltså, Det har jag tydliga minnen av. Och då kan jag inte vara gammal. 7-8 år. Och sen när jag var hemma så hade jag små smurfgubbar. Och så plockade jag ut ett fotbollsmål från de här fotbollsspelen. Som såg ut som hockeyspelen ungefär. Men inte blev lika roliga. Och så satt jag där och lekte. Och så skrev jag laguppställningar. Och kommenterade matcher och matchsituationer. Vilket i princip är det jag gör fortfarande. Fast nu jobbar jag med det. så att det Jag har bara fortsatt att leka så sådär egentligen. Är du mer fotbollskunnig eller mer journalist om du förstår den frågan? Mm. Jag tänkte tänkt på det där. Jag skulle, man skulle aldrig någonsin kunna vara fotbollstränare. För så pass intresserad av fotboll och, och taktik är jag inte. Sen är jag, jag är utbildad journalist så det är klart att jag har ett journalistiskt intresse men jag tror att mitt stora intresse ligger i fotbollen som sådan. Jag, jag gillar att, eller det som fastnar på mig är eh, ansikten på spelare, vilka klubbar de har varit i. Alltså all sån här information runt spelare och klubbar som egentligen är ganska onödig men det har alltid fastnat och det måste vara för att intresset finns där. Så det är det jag är bra på. Jag såg en bild på, det finns på ESPN Classics, som är en, en härlig tv-kanal. var en Premier League-match som kom fram om det var från 2003 eller 2004. Jag bara sappade på och då såg jag en Southampton-spelare komma springande och då knäppade jag direkt att det är Chris Marston. Och det är inte ett namn jag har tänkt på på tio år. Men det bara sitter där. Men sen var vi ute samma dag, jag och min sambo på stan och Någon kom fram och hälsade, och jag visste inte vem det var, och då var det vår granne. Så jag har någon så här... Ja, det är väl någon störning, men jag känner jag är jättedålig på ansikten i min omgivning. När jag går upp på TV4, om man har någon lönefråga eller så här, så hälsar folk på mig, och jag vet inte vilka de är. Men Chris Marston känner jag igen. Det låter som en defekt, av Ja, det, det, måste vara det. det måste vara det. Du satt med mycket Panini-album och så här, inbilda mig då? Ja. Det gjorde jag också jättemycket och började prenumerera på engelska tidningar så fort jag kunde, så fort jag kunde läsa engelska ordentligt. Så, så fick man skicka in frimärken. Man fick gå och köpa frimärken på posten och skicka över till England så här 300 spänn i frimärken. Och så fick man en halvårsprenumeration årsprenumeration på Match och Shoot och de här. Det var ju, det var ju högtidsstunder när de kom ner liksom en och en halv vecka för sent. Det var en annan tid då, men det, var, det gjorde jag tidigt. Jag hade tänkt ställa den här frågan lite senare men nu har du själv kommit in på det engelska tre gånger mm. på fyra och en Så då måste jag fråga. Du känns som en stor anglofil i alla fall i mediekretsar. Hur ledsen är du över att din kanal har tappat de rättigheterna till Premier League? Inte så ledsen längre. Det kan jag inte säga. Yrkesmässigt så var jag lite klar med att vara reporter i England. Det var väldigt mycket resor. Jag var där varje vecka. Onsdag, torsdag, fredag och gjorde reportage och med med liksom familjesituation så hade det varit fullständigt ohållbart. Så jag hade inte kunnat jobba på det sättet i alla fall. Men sen ligger ju mitt intresse och min kunskap ligger väldigt mycket i Premier League. Och anledningen till att jag sökte mig till Kanal Plus som det hette då var ju att Premier League fanns där. Så det, det är klart att det var väldigt surt. Samtidigt har jag alltid gillat allsvenskan. För det, kom ju, det intresset kom ju nästan samtidigt som det engelska. Och jag har följt allsvenskan. Eh, jag har varit på många fler allsvenska matcher än vad jag har varit på Premier League matcher. Eh, och nu har jag ju säkerligen sett många fler allsvenska matcher än Premier League matcher på tv också. Så att det, det, det har också alltid funnits här. Eh, så jag tycker att det är... Jag, jag älskar att vara med allsvenskan. Jag tycker det är helt fantastiskt. Men med det sagt så älskar jag att jobba med Premier League också. Hur tycker du vi har satt gänget sköter sin bevakning där? Mycket bra. Jättebra. Det är ju blytunga namn, duktiga allihopa. Niva är ju superbra. Ola Wenström, Valfri, menar, Ola Andersson jobbade jag med jättelänge. Kommentatorerna är bra, så det är ja, inga anmärkningar på dem. Um... Du har ju tvingats in, inom situationstecken att arbeta med La Liga nu istället på Simor. Mm. Hur, hur tacklar du det? Hur trist tycker du att det är? Eh, jag stod på inneplan på El Klassico när Barca vann med 5-0. Om du tycker det är trist så vet jag inte. Men eh, det är ju en svårare liga. Jag har inte den historien med spansk fotboll. Eh, när, när vi fick det så var man ju ändå tvungen att kolla en och två gånger på, på arenanamnen på nykomlingarna och sånt där. fan liksom... Vilka är vad, och så fick man börja från en helt annan nivå. Och det, det var ju jobbigt, men vi, vi hade ju faktiskt som, som ambition att det spanska skulle ersätta det engelska ganska rakt av. Så vi satt ju som idioter på sommaren där och, och pluggade och åkte, jag åkte runt i Spanien i, i två veckor och gjorde inslag och reportage bara för att vi, jag tycker ju alltid att man lär sig tusen gånger mer om man är på plats en dag än om du sitter en vecka framför datorn. Så jag åkte runt i Spanien och var väl på 10 eller 11 olika ställen på de där två veckorna. Och liksom försökte ta in så mycket som möjligt och det gjorde det mycket roligare för oss själva och vi var jäkligt taggade på det där till slut. Problemet är ju att man inte får samma respons när det är andra lagen, Barça Real Valencia, Atletico, eh, några till, som är stor atletik bilbao Men, men eh, får du en match mellan lag 11 och 15 i England så kan, har du tur kan det vara Everton West Ham. Och det kan vara väldigt många som tittar och det kan vara en klassisk match som innebär mycket. Men i Spanien så kan ju den matchen vara Osasuna mot Tenerife om de spelar i, i primären. Och då, då är det inte lika många som bryr sig helt enkelt och då då tappar man lite själv också. Är det viktigt för att många tittar på det ni gör? Nej men att de är engagerade. Och, å andra sidan de som verkligen tittar på Tenerife mot <går> Osasuna, de vill ju verkligen se den matchen. Men ibland känns det som att man hade kunnat chartra ett plan och flyga ner dem som faktiskt ville se det här för samma pengar mot vad det kostar att göra en tv-produktion kring det. Det har jag haft i allsvenskan också. Jag har gjort Gävle Landskrona. Och då känner man ju att vi gör alltså en tv-produktion på den här matchen. Det är väldigt exklusivt för de få som tittar. Så lite, lite, lite gör det ju det, men det är också att man känner själv hur stor matchen är. Och då känner jag fortfarande att Everton Westham är större än Åsa mot valfritt lag på nedre halvan. Hur många är det som kollar på Everton Westham ungefär? Jag vet faktiskt inte. Vi, vi är inte så fixerade vid tittarsiffror. Vi, på BetalTV räknar man ju abonnemang. Sen är det ju bra om många tittar och vi, jag vet ju att de gör sådana undersökningar också. Men det är inga siffror som kommer varje vecka att och så här många varor som tittade. Det, det får vi, vi brukar få någon gång per år vilken som var den högsta och vad snittet är och sånt där. och Sen glömmer man bort det ganska fort för det. Det är det inte så viktigt helt enkelt hur många som kollar. Men om, om vi tillsammans gissar du och jag och jag kan tänka mig att de som lyssnar är lite intresserade. Mm. Kan det vara 35 000? som kollar på Ever, Everton Western? Nej, det tror jag är fler. Det tror jag är fler. Säg 50-60 i alla fall. Är min gissning. 35 tror jag är, är... Ja, som jag kommer ihåg det så är elitserien är ju störst. Uh, utav de saker som, som vi kunde erbjuda när jag gick till Kanal Plus uh, då var elitserien störst än allsvenskan, sen Premier League uh, sen italienska uh, och så NOL som kunde vara högre än italienska på fullständigt obegripliga grunder ibland och sen sämre lika obegripligt där uh, det kunde vara en match som var New York Islanders mot ja, Vancouver eller någonting som, som gick en timme i eftersändning kunde ha högre tittarsiffror än eh, Milan Inter. Och då vet jag inte hur mycket man ska lita på det. det är, man gör väl så här stickprov. Och om det slår fel liksom, på en eller två personer. Man, den råkar stå hos någon jäkligt hockeyintresserad och får de överrepresentation. Så jag vet inte hur mycket man ska lita på det, men, men eh, hockey kanske 200 000 som absolut bäst. Eh, 200, 250. Allsvenskan lite bakom, Premier League lite bakom det. Och Real Madrid, Barcelona? Inte en aning, men jag kan tänka mig att den rejtar ganska högt. Det blir väl en sån där match som många tittar på på sportbarer och sånt där. Det är svår, svårt att säga hur många som ser den. På det sättet. Men det känns ju på intresset som att det är många som tittar på det. Jag tror det var 800 000 när Slatan spelar sitt första klassiker. Mm, det låter väl inte helt otroligt. Slatan Otro brukar, brukar dubbla eller tredubbla siffrorna, oavsett vad det är. Det här är en podcast från Expressen. Vilken roll tycker du är tråkigast av programledare, sidlinjereporter eller kommentator? Sidlinjereporter. Varför då? Eh, för jag har gjort det längst. Eh, man bidrar minst. Eh, och det är ändå inte tråkigt. Det är roligt. Men de andra två är ännu roligare. Vilket är nummer två och vilken är ett då? Kommentera är roligast. Och programledare är någonstans mitt emellan. Skulle jag säga. Ska jag utveckla? <laughs> Gärna. <laughs> Jaha, eh... Jag kommenterar då känner man att man är jag känner att jag är en del av matchen när jag kommenterar. Jag läser på innan, jag läser på i en och en halv timme på laguppställningar per lag och sen så två timmar på matchen olika fakta och, och sånt där. Sen har jag tittat alltid på lagens senaste match. Jag känner mig verkligen fulladdad när jag kommer till matchen. och det är när man känner att det sitter och att det är roligt och det är en kul match då är det, det, tycker jag är nästan det jobbet går ut på. Jag ska inte säga att jag hamnar i trans eller något sånt där fånigt, men då tänker man inte. Utan det bara, det bara händer allting. Och så efteråt så kan det vara att, man, att jag nästan inte kommer ihåg hur matchen har slutat. För att jag var så inne i det. Och det, det är rätt coolt. Vilken är den största match du har kommenterat? Då? Everton, Liverpool, Arsenal, Tottenham. Manchester derbyn. Ja, massa olika Arsenal och Chelsea. En mängd olika stora matcher i England som jag har kommenterat. de hamnar väl rätt högt upp. Min första match på plats i England var Tottenham mot Arsenal. 5-4 till Arsenal. Nio olika målskyttar. Du kommer ihåg det. Ja jo, jag härlig. Jag fick platsen med fransk TV och var Gérard Olivier var expertkommentator och han stod bara upp och skrek och skakade på huvudet och jag stod ju också upp för att det, det hände så fruktansvärt mycket Ljungberg gjorde mål och det var, det, var, det var en galen match det säger man alldeles för ofta men det här var en galen match väldigt snygga mål också och till slut så tittade jag på O'Leary han, han är så animerad och, och far med armarna och han kollar på mig och så bara slänger han upp en high five och då tänkte jag att det här är ett väldigt konstigt jobb men det var min första på plats i England som jag fick göra Tror du att du är topp 10 vad gäller fotbollskunskaper om Premier League? Nej, det tror jag. Eller ja, det beror på hur man ser det. Det finns ju hundratals, om inte tusentals som är mycket duktigare på sitt lag. Vilket ju är den nya tiden. För tio år sedan var det ju väldigt svårt att vara, kunna allting om B-laget och ja, allt som är runt omkring och, och sådär för att det fanns inte den informationen. Nu kan de som är Arsenal supporter, de kan få Precis vilken information de vill om sin klubb. Och att kunna så mycket om alla klubbar går inte. För då måste du ha ett specialintresse. Men vad det gäller bredden så är jag ju. Börjar ju vara top 100 i alla fall. I Sverige? Ja, det tror jag nog. Har du några mer anekdoter från din tid som reporter på Premier League? Oj. Eller kommentator? Nej, men det är, det är så många. De kommer man väl på efteråt. Jag hade en tant som var bakom mig på ett Merseyside Derby. Hon, hon kunde knappt gå upp för trapporna och där, där sitter man väldigt dåligt på, på Goodison Park. Det är en gammal, ganska dålig arena som luktar lite kiss. Hela arenan är ganska äcklig men jag gillar den för att den är just så. Och då får den, den här tanten sitter några meter bakom mig och matchen börjar och hon skriker och vansinnigt och det är inga snälla ord alltså det är ju fucking cunt och så vidare eh, till Steven Gerard och så, där. Det, det, och så vänder man så men, fan, men är det som skriker och då sitter liksom någons mormor där och det är hon som brölar på det var en väldigt rolig eh, syn som jag, jag kan tänka på den ibland och sitta och småskratta att, att det var vilken jävla kärring alltså. hon var stenhård Nån eh, spelare eller tränare eller sådär? Du har någon episod med Jermaine Defoe, va? Ja, det jag nästan... har jag ju sagt. Det är den värsta jag intervjuat och det står jag ju fast vid. Det var en liten dryg även. Ja. Eh, han satt och smsade hela tiden under intervjun och svarade oerhört drygt på frågorna. Och sen så när han väl, väl sa någonting, för jag frågade vem han gillade att spela mest med. Och då sa han bara, Berbatov. Och då gick ju presstjejen in och bröt. För det sitter ju alltid en presstjej med. Av just den anledningen att de ville inte få några rubriker som kan skada någon om någonting. Och, och han blev störd av det också och sen så skulle han iväg och det var, det var en helt värdelös intervju faktiskt. Mest beroende på att han var så ointresserad. Så hon har alltid hon i sidan till Jermaine Defoe som är en grym spelare annars. Jag gillar honom. Snabba, snabbt skott. Vilket lag håller du på i Premier League? Det är det känt, eller? Nej, inget överhuvudtaget. Jag håller ju på Sheffield United sedan jag var liten. Och det är ju League One. De misslyckades ju i kvalet nu igen mot Joe Det är The Blades, så. Mm. Men jag följer inte dem noga överhuvudtaget och jag har aldrig varit en sån här die-hard supporter på något sätt. Utan jag valde bara ett lag att följa när jag var liten och det blev Sheffield United. Alla andra höll på Liverpool som jag kände. Och då skulle jag hålla på något annat. Och då tog jag dem och det var ju helt fel val. Eh, å andra sidan hade det varit jobbigt att hålla på Liverpool också, men, men eh, nej, jag, jag följer inget lag så där. Det är rätt skönt faktiskt att ha valt ett sämre lag för då slipper man bli ständigt förknippad med det eh, i den rollen. Ja, det där är intressant att du håller på Sheffield United och att du säger att det finns potentiella fallgropar om håller på ett större lag och så ska man bevaka den här ligan. Jag återkommer till det här då och då i mina intervjuer men hur ser du då på eh, kollegor eller om du hypotetiskt skulle hålla på ett lag samtidigt som du ska bevaka en liga om du hade varit en Chelsea fan eller Liverpool fan. Kan du sätta dig in i den här situationen? Kan det bli ett problem? Jag tycker ju inte det. Jag är ju djurgårdare. Det är ju inte konstigt än så. För att jag började gå på fotboll utan tanken att jag en dag skulle jobba med det. Även om jag kanske drömde om det. Men det förstår man inte när man är sex år gammal. Och jag gick ju på djurgårdsmatcher jättelängre. En del av fotbollsintresset är ju att man börjar hålla på ett lag. Sen när jag började jobba med det så kom ju till slut dagen då jag skulle göra en djurgårdsmatch. Och då tänkte jag ju på det naturligtvis. Men det, jag, jag tror ju snarare så att det, det finns ju ingenting som heter att vara neutral. Det är helt omöjligt. Neutralitet Att vara neutral inför någonting är ju bara löjligt. Det är, ingen människa är neutral. Ingen politisk reporter. Ingen, ingen, ingen någonstans. För att du har någonting med dig. Du har ett bagage, du har sett saker eller du har tyckt saker. Och det finns ju inte en människa som aldrig någonsin har tyckt någonting om det den jobbar med. Så det är omöjligt, däremot så ska man ju förhålla sig professionellt till det. Att det skulle vara ett mardröm att, att ge ett lag fördelar oavsett vilka de är. Det enda som skulle kunna hända med Djurgården blir ju att man, jag tänker möjligen på att jag inte skulle hylla dem för mycket. Även om de vinner med 7-0. Utan för då, då skulle jag ju säkert få höra att ja, nu är du nöjd liksom djurgårdare hit och det, jag har ju varit väldigt öppen med att jag, att jag är djurgårdare från början. Men supporterskapet för min del försvann i princip helt när jag började jobba med det. Jag har inte gått på många matcher privat sen jag började. Det är under tio och det är ändå tolv års tid för jag jobbar så mycket. Eh, så att jag har ju firat SM-guld med AIK in i deras omklädningsrum och blåvitt och alla möjliga lag. Så att det är där det rinner av en. Det blir mer vilka, vilka spelare och tränare som man får relationer med. Och då tycker man att det är väldigt roligt för dem istället. Och då spelar det liksom inte lagfärgen någon, någon större roll. Men hur yttrar sig ditt supporterskap då? Om du inte går på matcher och du bryr dig inte så mycket. Hur håller du på dem då? Ja, men det, det är bara för att jag gjorde det från början tror jag. Det är mer, mer att... Jag kan, jag kan inte säga att jag inte håller på något lag längre. Det ju, skulle Djurgården eh, vinna Champions League hade jag ju förmodligen blivit gladare än om AIK gjorde det. Tror jag. Eh, det blir jag aldrig få reda på oavsett. Inget av dem. Eh, nej det, det ligger ju säkert någonting där. Men, men jobbar, när, när jag står och jobbar där så då tittar man ju inte på vilka... Eh, Alltså man måste ju inte hålla på något lag utan då tänker jag ju på vem ska jag intervjua och varför och vad var det som hände där och vad sa vi om den situationen och så vidare. Ska jag ta upp det med den tränaren? Är det Alm eller var det Magnus Persson? Persson, jättelånga svar. Vilken fråga ska jag ställa? För han kommer svara i en och en halv minut. Andreas Alm kommer svara kort. Vilka fyra frågor ska jag ställa? Och har de gjort det bra eller dåligt? Det är ju sådana saker man tänker på. För en som eh, inte är uppväxt eller uppväxt rakt in i ett lag rent geografiskt som du är, det vill säga jag själv som kommer från Värmland, jag har inget lag i Allsvenskan. Kan inte du förklara storheten med Allsvenskan? Varför är det så härligt? Eh, för att det är den närmaste ligan, även om det var en bit för dig. Eh, till eh, möjligen Örebro kanske var närmast. Eller... Degerfors är har inte varit uppe i Allsvenskan mycket. Kanske när det var... Ja, med, det var bra när de hade... De hade Henrik Berger ja. på mittfältet. fält. Oh, tack. Han avgjorde ju mot Djurgården som du vet i kvalet. Mm. Bara en sån sak på ett långskott från 35 meter på Stora Valla. Eh, en match som jag faktiskt var på. Eh, det var... Den bussresan hem minns jag tydligt. Men det är ju att det är det närmsta. Man följer det ju för att det är någonting som händer i närheten. Även om det råkar vara 15 mil till närmsta spelplats. Jag tycker att det är närhetsprincipen som i all journalistik. Så är det oftast viktigare om någonting händer i Luleå än om det händer i Ula Bator. Och det här är det som är närmast. Sen råkar ju allsvenskan vara väldigt oförutsägbar. Den håller inte lika hög klass som La Liga och Premier League och Serie A. Och det vet alla om. Men det är ju ändå inte på riktigt. För det finns inte i den absoluta närheten. Men det är ganska tillgängligt med tv-fotboll för tiden. Jag tror många hittar sitt supporterskap genom tv inte. Ja, men det, jag tycker att det är lite konstigt. Jag har, och det beror mest på att jag aldrig har haft det typiska supporterskapet själv. Även om jag då varit väldigt intresserad av det engelska. Så känner jag mig ju närmare allsvenskan. Eh, av just den anledningen. Och där kan man ju väldigt lätt bara gå på en match. Eller superettan eller vad du vill. Eh, den finns i närheten och då tycker jag det är kul. Liksom, support your local team. Men om man tycker att... Eh... Att klassen är för dålig så att jag heller lägger ner två och en halv timme på Sevilla mot Atletico Madrid mm. än Djurgården Gävle. Ja, men då är det ju bättre att vara på plats än att, än att sitta framför tv, säger jag som jobbar på tv. Det är därför jag försöker vara på plats när jag jobbar för tv. TV är ju trots allt bara det näst bästa. Live är ju live live Och se allting. Det är ju mer än bara fotbollskvalitet när man går på fotboll. Det är sakerna runt omkring och titta på folk i publiken och höra andra ljud och se andra saker som faktiskt tv-kamerorna inte fångar upp. Även om de fångar upp nästan allting. Det låter som en riktig fotbollsromantiker. Ja, det är ju på ett... Som eh, boost, o... en Ja, precis. Jo, det är ju väldigt patetiskt har jag ju förstått att eh, jag är ju en bakåtsträvare på det sättet samtidigt som jag då jobbar... Jag jobbar ju med den moderna fotbollen, men jag är nog mest för, ö, mot den moderna fotbollen, om man uttrycker sig så. Tycker du att det finns pajkastning mellan de olika mediehusen och tv-kanalerna i, i Sverige? Nej, nej, det tror jag inte. Eller nej, det tycker jag inte. Det, är väl lite med, det finns ju lite grann. Det är ju uppenbart vilka som jobbar med vilka. Men det är ju inte särskilt farligt, va? Du hamnar nästan aldrig i sånt märker man. Det är ingen som vågar. Jag är ju ganska stor. Det syns ju inte här, men jag är ju faktiskt nästan två meter. Nej, jag har inte hamnat i jättemånga tjafs. I mina dagar. Tror jag. Ja, men du fejdar sällan på Twitter och sådär. där. jag är inte? <laughs> nej, men det är ju, Nej, det jag inte. Jag skojbråkar med Johan Kutcherkastlan på SVT. Det är väl det, det, är väl det värsta... Det är väl den värsta bif jag har, tror jag. Kan du inte berätta om vilka dina förebilder det är? Eh, jo, det är ju ganska enkelt. Jag har jobbat med Arne Hägerfors och Lasse Granqvist i över tio år. Och tar man inte till sig av dem, då är man ju dum i huvudet. Eh, det är ju helt omöjligt att komma ifrån dem två. Arne var ju, det var min idå när jag var liten. Jag tyckte att han var, det var en, det skulle vara Arne, inte Bosse. Det var ju lite det Arne- eller Bosse-lägret, lägren. Och då var jag verkligen Arne. Sen Lasse är väl den bästa de senaste 50 åren. Jag har ju inte hört några Hyland-grejer direkt, men väldigt många säger att han var fantastisk. Sen är det, ju, sen är det Lasse. Och då... De måste vara förebilderna. Men anledningen egentligen till att jag verkligen satsade på journalistiken var Mats Olsson. Eh, för jag läste hans kröniker som på den tiden stack ut ganska mycket från det övriga. Eh, tidigt 90-tal eller ja, 92, 93, 94, 95. Där, där någonstans då var han väldigt bra. Populärkulturella referenser mycket? Ja, eh, och det var ju härligt för då kändes det som att någon kunde se upp från mer än bara fotbollen men inkorporerar det i, i ett större sammanhang. Eh, och, och skriva om något annat som om jag hade tittat på någonting på tv och så hade han också tittat på det. Och sen så var det från en match och då kändes det mer som ett samtal med någon. Eh, och det, jag gillade det. Jag tyckte det var, han var väldigt, väldigt bra. Eh, och eh, han var väl egentligen anledningen till att jag tänkte att det här skulle jag vilja jobba med. På allvar. Finns det några mer vassa journalister som du tycker är bra? Mängder. Jätte, jätte många som är duktiga. Ola Wenström är ju suverän, tycker jag. Han är riktigt bra. Iberproffs. tycker jag att han är. Jag skulle gärna jobba med Ola. Jag har inte gjort det. Han gick ju till via samma weva, tror jag, som vi blev uppköpta av TV4. Jag skulle gärna se hur han tar sig an saker och ting. Äh, det, finns, det finns så många. Jane Björk tycker jag är väldigt underskattad på alla sätt och vis. Äh, jättebra verkligen. Äh, en klar favorit. Men det, jag kan räkna upp 50 namn, men det var de som jag kom på först. här. Finns det några unga intressanta som man ska hålla ögonen på som är på väg uppåt? Jag har räknat som ung, eller? <laughs> du har varit i branschen i 12 år. Ja, men jag är bara 36. Äh, Alltså, nu, jag känner ju honom. Så det blir ju, ju svågre politik. Men just Johan Kutcher Kasslan på SVT som var på fyran innan. Han är helt sjuk i huvudet. Eh, och väldigt rolig. Eh, och bra. Fräck. Eh, han tror jag kommer bli väldigt duktig. Om en tio år. Mm. Kan du inte berätta om din fascination av Stuart Baxter? <laughs> eh, eh. Nej, det är ju det är en suveränt, rolig människa, helt enkelt. Jag hade, ju, jag hade väl ingen jätterelation med Stuart innan vi åkte till Polen och Ukraina för EM. Vi blev ju dessutom ihopparade av ren slump. Då Susanne Sjögren skulle ju åkt egentligen, men kunde inte göra det. Och då fick jag frågan, fast när jag hade frågat Emil Osman Begovic, innan om, om jag skulle jobba på EM ganska tidigt och då sa han nej det, det skulle jag inte göra. Han är fotbollschef i, på TV4. Fotbollschef på TV4. Eh, och jag visste ju att, den, att möjligheten fanns ju att plocka in folk från Simor eftersom TV4 hade köpt Simor eh, Så jag hade egentligen släppt tanken på det där och sen så ringde han och sa att jag kunde få åka med Stewart ett par veckor och följa England. Eh, och det lät ju bra. Stewart hade ju jobbat med oss i ett antal sändningar så jag kände ju honom sådär men vi hade inte Suttit ner och pratat så länge som det blev. Det blev en ganska lång resa. Och det var ju en människa med en oerhört sjukhumor. Och många idéer om japanska frukostar. Och ner och köra sina träningspass och yoga. Och vi letade hela Kiev letade vi efter någon butik som hade fiskleverolja. Som han skulle försöka få tag på. Och bara att hitta vad fiskleverolja heter på ukrainska och sånt där. Det var... Väldigt speciellt och det upptog liksom hela hans dag att få tag i det här, men eh, vi hittade det. Han är vältränad fortfarande? Han ja, oj, oj, oj. han är Han är i form. En superarekårare och en superdjurvårdare omtår. Ja. Och han bor i Skåne, eller nu bor han i Sydafrika, men han, är, han har varit i Helsingborg och bor där nere också. Låt oss gå tillbaka till England lite. Hur många renar i England har du varit på egentligen? En Ganska många va? Ja, det, jag tror... Jag, jag höll räkningen, men nu har jag glömt bort vad det är. Men det är väl 35-40, någonting i den stilen. Och så kommer du vara på alla allsvenska i år, har jag sett att du ja, de. det tvättrar om. det sätter jag faktiskt ganska stor ära i. De flesta som svarade där på Twitter tyckte att det var ett fånigt rekord. Men jag tycker faktiskt att det är... För min del så känner jag att jag visar respekt för alla lag. För om inte jag har sett, om inte jag har varit... I Gävle eller i Mjällby. Det tycker jag är, det är ett svaghetstecken. Men du väljer ju inte vilka fighter du fokuserar på? Eh, jo... Det gör jag. Lite grann. Mm. Utav de vi sänder så kan jag välja ganska... Fast jag väljer ju alla. Jag har jobbat på samtliga sändningar hittills. Så att det är, som vi har haft i år. Eh, och hade tänkt att göra till första augusti då jag ska gå på pappaledighet igen. Så jag hade tänkt att klämma dem innan dess. Det blir hundra matcher på plats för dig va? Ja förra året var det närmare hundra om det var 94 eller 95 till slut men eh, något sånt. Nu har Allsvenskan börjar för 57 eller 58 dagar sedan jag har varit på 24 matcher. Du har koll på siffror? Ja jag gillar ju att föra statistik. Det tycker jag är kul. Du Har du ett rikt socialt liv? Eller får du stryka på foten på de här resorna? Ja, nej jag skulle inte säga att jag har det. Eh, alltså jag har ju familj då och de tar ju sin tid. Och när, eftersom jag har det jobb som jag har, då får jag allt annat styka på foten. Liksom systerdotterns dop i Göteborg förlorar jag ju tyvärr mot Norrköping Helsingborg. Jag har missat bröllop och begravningar och 30-årsfester och 40-årsfester och allt sånt där för att något annat går före. Samtidigt sörjer jag inte ja det eftersom jag väljer själv. Föredrar man om, om jag hade tyckt att det andra var viktigare så hade jag ju inte jobbat med det jag gör. Men det tar en väldigt tid och det är ju på obekväma tider. Det är helger och kvällar som går åt och då, då missar man mycket. Det, det, det är ju självvalt helt enkelt. Men man måste torska kompisar på det. Ja, det gör, jag, eller det gör man. Det blir ju mycket att man, jag umgås ju mycket med de som är i branschen. Sådana som jag har jobbat med. På från Kanal plus tiden så är vi ett gäng som har jobbat ja, åtta, tio stycken kanske. Egentligen från den tiden när jag började där. För då expanderade det ganska mycket och det var många som kom in som var i samma ålder. Och det, vi, vi umgås ju jättemycket. Det är ju folket som är bakom kameran. Mycket redaktörer och producenter, redigerare och lite annat löst folk där. Är du musikintresserad? Jag var en gång i tiden. Jag har skrivit ner tre grupper här som jag vill gissa på. Okej, okay. Oasis sen har de. Nej. Uh -huh. Jag tror att du gillar Kent förut och Van Morrison. Och nu på slutet tror jag att du börjar upptäcka eldkvarn lite. <får> Nej, inte eldkvarn har jag fortfarande lite svårt för. Kent tyckte jag var jättebra för tio år sedan. Så det stämmer ju. Du kan säga mer? Van Morrison. Ja, men han är stabil, men det är ju inte en topp 50-artist. Jag gillar Stones och The Band och sånt där. Jag är oerhört gubbig. Fruktansvärt gubbig. Gubbrock. Innan det blev trendigt här i Sofo. Där vi sitter. Sofo-området på Södermalm. En journalist som gillar The Band och bor i Sofo. Kan det bli mer <laughs> schablon? Jag var du på Bruce Springsteen nyligen? Nej det var jag inte. Jag lät min tjej gå. Hon, så passade jag barnen. Jag har träffat Bruce Springsteen. Och faktiskt har hans autograf här i en byrålåda. Jag träffade honom i en antikaffär på Grevturegatan när jag var 15 han var mycket mindre och smutsigare än vad jag trodde, han såg rätt schavig ut faktiskt, men det var ändå coolt att det var Bruce Springsteen, och då hade jag en dollarsedel i fickan för vi skulle åka till USA med familjen så då bad jag honom signera den så den har jag här i byrålånen, inramad Vad vill du göra om tio år? Du är 36 idag, sa mm. Då vill jag uh... Ja, det är en så jävla svår fråga om du ställer den så här, om du tror att jag jobbar med samma sak då så tror jag inte det. För att det sliter så mycket. Och min äldsta son är fem år nu. Och om några år så kommer det komma en tid när man ska börja skjutsa runt till olika aktiviteter och då håller det inte att vara borta tre, fyra dagar i veckan som jag är nu. Det håller knappt nu. Det är jävligt jobbigt och min sambo får ju dra ett tungt lass. Och hon har ju ett jobb som är Egentligen hundra gånger viktigare än vad, vad jag har. Eh, så att där, den fördelningen har väl varit lite sned. Så att eh, det tror jag inte. Men vad det kommer att vara har jag ingen aning om. Men planerar och skola om det fullständigt eller vad det är ju det som är så svårt. för Då, vill, då skulle jag ju vilja hitta ett jobb som är roligare. Och i och med att jag har sedan jag då var i sju, åtta, nio, tio år tänkt att det här är drömmen. Så är det ju svårt att hitta något nytt drömjobb. Jag har inte hittat något nytt drömjobb än. Och det är väldigt få som har jobbat en stund i branschen som sen byter och bara lägger om bana helt av just den anledningen. Att det är ett väldigt bra jobb. Det är extremt förmånligt på, på många sätt. Egentligen på alla sätt utom just tidsaspekten. Men den är många villiga att offra. Jag har en diger bokhylla här. Du läser gärna böcker. Ja, jag hade gärna läst en tiondel av de där böckerna, men det är ju faktiskt mest facklitteratur. Och lite däckare har du noterat? Ja, lite däckare, så här slö, sommar, men ena längan här av bokhyllan är bara fotbollsböcker faktiskt. Och lite till se härifrån. Så det är väl 20-30% procent kanske. Skriver du själv någonting? Du har ju en blogg på Café. Ja, jag skriver ju för Café och skriver Krönikor i kaffe men inte mer än så. Jag hinner inte. Av den anledningen just. Jag är inne knappt blogga. Du verkar vara en ganska um, balanserad typ. Blir du liksom arg och upprörd ofta? Ja, det blir jag. Ja, nej, jag är inte särskilt balanserad på det sättet. Det skulle jag inte säga. Jag skulle nog säga att jag är ganska temperamentsfull. Men jag har väl lärt mig att, att hålla klaffen eh, ibland. Förut så var det värre. Däremot så tror jag att jag är hyfsad på att... Eh, Göra, att Säga till i rätt stund och på rätt ställe. Men jag kan nog uppleva som lite bråkig. Med väldigt tydliga åsikter. I yrkesroll eller civilt? Både och, tror jag. Vad gör jag i civilt då? Oreda. Jag är pedant. Jag gillar, inte, jag gillar inte oordning överhuvudtaget och det gäller ju jobbet också. Jag gillar inte när det är slarvigt förberett eller då, då kan jag säga till om det skulle vara någon redaktör. Nu har vi faktiskt jäkligt bra redaktörer och haft de senaste åren. Men då, där skulle jag kunna säga till om det är oordning i körscheman och dylikt. Det gillar jag inte. Så där hade du fel Anders. Det händer rätt ofta. Du har gjort rätt så många stormatcher. Jag läser det här. El Clasico, Inter Milan. City United som du själv berättade om. Vilket är ditt bästa minne? Kan man plocka ut en sån? Nej. För det är just att det, att det händer hela tiden. Det är ju det som är grejen. Hade det varit en match. Som man hade fått åka på. Så hade jag förstås kommit ihåg den resten av livet. Men nu har jag haft en tur. så Jag har ju faktiskt varit på 50-talet sådana här matcher. Jag har varit på VM. Jag har varit på EM. Och, och fått se sakerna. Som jag vill se. Och då, då får man ju vara... Jävligt nöjd. Så det blir inte. Det, det finns inte en höjdpunkt. Utan det finns väldigt många. Mm. Jag ber alla att eh, rekommendera en framtida gäst i den här intervjuserien. Vem tycker du att jag borde intervjua? Jag sa ju Mats Olsson tidigare eftersom jag vet att han har influerat väldigt, väldigt många. Eh, sen så är jag Hägerfors om du skulle få ta i honom är inte dum. På något sätt, han skulle kunna summera saker ganska bra för han har varit med om det mesta, det är helt otroligt vad han har varit med om. Du skulle kunna sitta och prata med honom i fem timmar. Och det har jag gjort rätt många gånger eftersom han inte har körkort så får man ju alltid köra hem Arne från, om man har varit och gjort hockey i Jönköping och sånt där. Och då var det så att när Arne var ung så var han väldigt, han var med i en bilolycka där föraren somnade. Så han har som uppgift, själv tycker han, att hålla föraren vaken. Så då kör han sin karriär. Och är det då en femtimmarsresa, då kör han femtimmarsprogrammet. Och det är ganska underhållande. Gång efter gång efter gång. Gång efter gång efter gång. Med lite nya twister och någon ny story som han lägger till och drar ifrån och sådär. Det, det är ju det är ett privilegium att få att höra dem där. Ett antal gånger. Han ger ganska långa svar. inte du om en gång. Jag var där två och en halv timme. Ja, och det var en fråga. Ja, det var tre <laughs> frågor. Och jag skulle göra en kort text på det. Ja. det är möjligt att han gör det. Jag sitter nog med och nickar där när han pratar på. Jag jobbade i månaden i tio år. Så att det blev några sådana resor. Men det är din rekommendation? Ja, det skulle jag säga. Det är ju tunga namn också. Mm. Och sista frågan syftar jag tillbaka på namnet. På vilket vis är du en agendasättare, tycker du, i svensk sportjournalistik? Jag tänker väl att jag är på plats för att göra bra tv och allra helst ska vi göra det på ett det är ett team som gör tv, trots allt. Och Jag gillar att vara med när man gör om vi gör bra TV och det är subtilt. Att det inte är att skriva folk på näsan, utan vi presenterar en sak och sen så drömmer är då att folk sitter och tycker att det här är väldigt bra men de vet nästan inte varför de tycker det är bra. En, en live match är egentligen fantastisk för det är, en, det är en väldigt ren form av journalistik du ser allting du kan titta på precis allting när det händer det är ganska svårt att få en bättre typ av journalistik den är väldigt svår att vinkla eftersom allting syns och gör man ett bra program där man har tänkt på många delar både innan och efter så är det faktiskt ganska kul att jobba. Det är såna, när en sån sändning sitter och det har blivit bra, då känner jag att jag har bidragit. Hur ofta tycker du en sån inträffar på 10? Två av tio kanske, en eller två av tio. När det sitter riktigt bra. Ja. Ja. Bra, tusen tack för att du ställer upp Jonas. Tack själv.